Băi, nici, ajută-mă! La, la tine e toată nădejdea! O ia O și vine care gărești cu glas de om! Asta mai pomenit. nu e pomeni! Nu-i vreme acum să-ți le deslușesc pe toate! Mă -ă rog, mă știi și pe nume! Încă o dată îți clapsa mirările, nu-i vreme de pierdut! Vă pe urmele mele! Dânsuși e în fruntea lui și Bain. tare înverșuracine minostif! Ajută-vă să mântui viața! Ascunde-mă undeva! Auză! Vă și să apropie! De bună că te ajută! Făptură, oropțită, hai să intre aici, intre în bordeiul meu. Am să te acopăr cu frunze de cetină, dar vine aici așa. Nici n-apucă bine plăcăul să adăpostească dietatea prigonită ca alaiul vânătorilor să-și arătă în luminiș. Hei, omule, hai să-ți spunem pe aici o copioară. Măria ta, n-am văzut. De ce să zic că am văzut dacă n-am văzut nimic? Suntat, aș fi putut să-nșur că îți face aluat-o. Iată, și câinii peste fire de încălătați. De bună Maria ta! acesta nu-i de trezare. Pe lângă asta mai e și lipsit de cuvință. Ascultă, cărbunarule, de ce nu-mi în fața luminăției sale ca orice om de rând? Dar de ce să nu-mi Nu am greșit cu nimic a măriilor voastre, nu? Dacă nu-ți înfrânezi limbuția, ți-o eu cu tei tăiș după ceapă. Apoi, boierule, ușor e să ameninți de acălare și cu palosul la brâu. Ce vrei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 Un mi Privește și te înspăimântă! Cum oare ai gândit o clipă că îi poți înfrunta? Apoi pe toți aceștia, deodată, nu zic că-i-aș dovedi Maria ta. dar unul câte unul. Mai că mă încumet! Nu-i în toate A -a -a -a -a -a. să ia acum pe loc, fără să vă! Ce? Așteptați! Ne-a venit un gând! Ascultă, cărbunarule, de ești în adevăr atât de inimos, cum zici, vină la curte de azi, într-o lună, când vor fi întrecerile cele mari, de lupte. Vino o să-ți încerci norocul. Maria măriata ne umilești, poftindu-l acest necioplit să lupte în rând cu noi. Am zis, e voia mea. Arbunarul acesta ne va veseli de minune. Va fi măscăriciul întrecerii. Vom râde după pofta inimii de stângăcia și nevolnicia lui. Să ne mergem! Vânatul ne așteaptă! Hați, vinte-mi! Ei, hey, hey, pot și la Ideală? Ești ciută, sfioasă, Nu mai ai nicio primejdie. Mulțumesc, ai. flăcăule, că mi-ai mântuit zilele. Da, puțin a lipsit să nu le pierzi pe ale tale. Asta așa Amar Am Amar mi se îndrăgisere curtei, cei trufași. Nu mi-am plecat grumazul înainte lor, și ei nu mă hăiesc pentru asta. Așa se cuvenea. Dar nu știu ce mi-a fi venit să îi zădăresc, să mă laud că îi pot răpune. Eu te-am șoptit în taină aceste gânduri negru. Tu? Da. Bună răsplată, n-am ce ziceți. M-ai îndrumat spre laude de șarte. Acum n-am decât să trag ponoasele, da? Amar, greșești, negruți. Nu se laude deșarte. Ești mai vânjos și mai vrednic decât toți acești curteni la oaltă. Fi încrezător. Mergi acolo unde te-a poftit Maria Sampăratul. Ei vei înfrânge, iar râsul lor se va preface în jale și rușine grea. Da, dar au cu toții arme de soi și platoșe de oțel strălucitoare ca soarele. E... Și splinde iscusință în mânuirea paloșului. Iar eu, eu nu am decât o obiată secură știrbită. Dă-o voi nicole. Să te învăț eu Un tăiș bun, un braț puternic Și o inimă neînfricată Pot preface în țândări orice pavăță și orice trufie Nu -ș o voi. Mergi la luptă și vei fi biruitor Vei dobândi răsplata cu venită Ce tot vorbești? Nu răvâlezi nicio răsplată Cine știe? Poate că văzând-o o vei râvni? Da, eu te-am întrebat și nu mi-ai răspuns He. Cine ești tu, făptură maestră care le știi pe toate? Pătrunzi gândurile și chiar întâmplările nesăvârșite încă. Sunt creiața ciutelor negruți. Știu că nu aștept vreo răsplată pentru binele făcut, dar nu pregeta să-mi asculți povada. Poate că așa îți vei afla norocul, după cum bine a spus Maria sa. Zilele trecură în zbor ca păsările. Iată că veni și sorocul hotărât de împărat. Se tot frământă voinicul nostru, se frământă, dar în cele din urmă, ascultând sfatul trăiesii ciutelor, își lose curea, încălecă pe măgăruș și porni la drum. Ajunse la curte chiar în toiul vitejeștilor întreceri. Împăratul în înfuntarea curtenilor cocoțat într-un jilț de aur, avându-și de-a dreapta singura odraslă, pe domnița iedera, cea cu brazul ca luna, cu ochii ca frunzele și râsul de mărgăritar.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 Domniți a greit cu dreptate, mărite prinți. După datină, va trebui să aștepți până la asfințit, căci poate la strigarea cranicilor să se mai ivească vreun împotruivnit. Nu cred să se mai afle unul căruia i s-a cu viața. Dar fie, voi aștepta să se împlinească datina. Soarele e gata să scape-te, nu? Dar ce este petrece? Ce este pe trece? Măriața, plâncăul acela, cărbunarul s am învățat, după cum ti-a fost voia. Călare pe măgar și cu securea o, o, o. la spinare. M-am spus eu că o să ne veselim. limba. că te de, e de și de picic. Ma din, din potrivă, mie mi pare voinic și chipești. Chipes? Un cărbunar, un păturean, pe semne ti s-a tulburat vederea. Grăiești în tot. Ce seamă. Puneți slujitorii să-l alunge cu bețele pe tângul acela. Ba nu, prințul Evifor, făcând astfel, n-ar mai avea niciun haz. Eu l-am poftit aici să lupte. E potriv! Îți de șagă, Măria ta. Cum o să lupt eu un vlăstar de neam atât de mare cu un biet întoc fără nume și da. <laughs> frunte-l! Așa e rânduiala! Hai! <laughs> Te-a pierit curajul, prinț Vifor? Fie. Am vă fac pe voie, dar să naștepte cruțare măscăriciul acela. Îl voi face fărâme să l ciugulească păsările cerului. Hei, stop, calm! Hai, stii! Hai, stii! Hai, stii! Hai, Hai, stii! Hai, stii! Hai, stii! Hai, Hai, stii! Hai, Hai, Hai! Hai! priviți! ați mulți chimăra prințului! I-ați fărămat cu securea! La toborâți! La toborâți! La toborâți pot trei de ochilor! Prințul Vifor zace la pământ fără suflare, iar cărbunarul e nevătămat! Oia iai să te veselești, Maria ta! Iată-l, Maria ta! Se apropie! Da, se apropie! Maria ta! Maria ta, mă cu sănătate! Iertați să-mi fie... C am răpus un războinic atât de plin de fală, dar așa e în luptă. Care pe care? Da, văd că l-ai răpus. Ești dibaci. Acum du-te sănătos la colibata. ta. Da. Iarăși, mă rog de iertare, măria ta, dar oamenii spun că, înainte de luptă, ai făcut un legământ și o păgăduială. Unde cu netrebnicule? Ce-am spus, am spus pentru curtenii mei.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 Dar iată că, într-un amurg, cum stă el așa pe o dinainte dinaintea grobniței cu cărbuni și ofta din greu, printre mesteceni se arătă iarăși ciuta năzdrăvană. Negruț! vine te-am găsit, Negruț! M Am pornit-o tocmai așa, blândă de crăias. Binele acesta eu nu-l doresc nimănui. Știu, Negruț, știu că ai pătimit și mai ales că încă pătimești. Așadar știi. vino te în fire, ești cruce de voinic! Domnița Hedera, a început să tânjească din ziua când împăratul te-a lungat și te-a nedreptățit. Căci pasă minte și tu ei căzut drag. De lacrimi cât te-a vărsat i s-au întunecat luminile ochilor și zăcea aproape fără suflare. Cu desnădește, de împăratul a făgăduit că o va da de soție celui ce o va tămădui. I-am inima că tu vei fi acela negru. Eu? Da. Cum oare? Cum eu? Nu sunt vrat și nu mă pricep la descântece și leac. Nu-i de trebuință! Va fi de să ia apeși palmele cu cingășie pe tâmple și pe ploate. Se va tămădui pe dat. Nu-i lac mai bun decât togoarea unei inimi iubitoare. Fără a mai state pe gânduri de astădată, dată, porni întins spre cetate. Aflând pentru ce a venit, străjile palatului e îngăduiră să intre că ce aveau poruncă de la Maria sa, să lase drum slobod tuturor vracilor și lecuitorilor. Împăratul îl întâmpină cu o față lungă și întunecată ca noaptea. Iarăși, tu, cărbunarule, ce duh necurat te-a în încoace, ca să-mi sporești supărarea ce mă bântuie. Nu am venit să sporesc necazul, Maria ta. Și să ți alin, de voi putea. Îngăde să-mi încerc și eu meșteșugul. Poate voi izbuti să o tămăduiesc pe domnița Iedera. Tu, un biet neștiutor, trăit în bungetul pădurii, și-au încercat puterea tainică cei mai deseamă, vraci, a căror fai a ajuns până la hotarele lumii, dar a fost în zadar. Maria Taion, nu zic că s mai priceput decât în și nu, dar. Nu se știe de unde s porle? iepurile, nu? o are dreptate, Maria. dar lasă-l să încerce, că tot noi ce pierde, un firicel de nădejde mai este. Rebine, fie. Vino după mine, cărbunarule. Hai, vino. Iată pe nefericita mea copilă. Privește. Albă, ca un sloi de ceară. Răsuflarea abia îi mai pâlpâie pe buze. Ochii s-au spins. Doamniţă Edera. doamniţă Iedera... Cine mă strică? Eu sunt. Ce mâini de foc și de răcoare îmi desmeartă fruntea ca o atiere. Visez Panu, nu. Aerea este. Viața mi se întoarce în trup. Lumina. Văd. Văd iarăși. Domnița. Negruț. Negruț ești aici. Sunt aici, bună, domniță Și mă scaldă bucuria ca ploaia, văzând cum ți se-ntoarce iarăși bujori în obraj. Negruț. Și ți-înfloarește iarăși zâmbetul meu. meu. Copila mea. Ești de Oh, cum se destramă norul întristării. Flăcăul acesta la lunga tată. El, el mi-a tăruit iarăși lumina ochilor și bătaia inimii. Da, da, te-ai dovedit iscusit, cărbunarule. Dar ce zice? Mergi cu bine că ți-ai îndeplinit slujba. Tată. Am făcut... Ce mi-a poruncit simțirea, Maria ta. Însă după câte cunosc, măria ta ai făgăduit un lucru. Vrei să mi-a prins iarăși mâniea cărbunarului. Făgăduiala aceasta era făcută vracilor cei mari, în fața cărora se pleacă și fruntea împăraților, nu unui pădurean sărac și neștiutor. Dar, tată, mai multe din negura morții. Și nu e doar atât. Află... Afle că negros mi-e dreapt de mult. Taci, fată. Destul sânge mi-am făcut din pricină. Măria ta, da, da, da. Maria ta, îmi pare că iarăși să vrășești o nedreptate. Ba, nici de cum. Cărbunarul acesta a curmat viața prințului Vifor. În luptă dreaptă, Maria ta. Dreaptă, nedreaptă, l-ai răpus pe cel mai falnic prinț din câte au fost. În schimb, ai lecuit-o pe domniță, așa încât ți-ai răscumpărat Vina.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 când, iată, se arătă din nou crăiața ciutelor. Negruț, negruț, ridică-te! Ce? În Înaltă ochi spre soare, spre albastrul cerului. Ah, îl văd întunecos ca la ciute, năzbrăvană. Îți știu, amărăciunea, eu însumi m-am amăgit. Trufia fără lea împăratului s-a dovedit mai avană decât simțămintele părintești, decât recunoștința și legământul făcut. O singură dată mai te crezare, negruț. De acum, știu care e calea. Doar un singur lucru e mai presus decât trăfia împăraților, lăcomia lor. Du-te să-i faci un dar luminației sale. Un dar? Da. Pe semn neros de mine. Știi bine că singura am avut emovila asta de cărbun. E tocmai ce trebuie, negru. Un pțu de sagă cu cărbun și tu, plocon împăratului. O să fac una ca asta. Va crede că-l bașocoresc. Va pune strălucire să-mi taie capul. Tu faceți spun. Nu o să pățești nimic, vei vedea. Iar Maria sa va fi prea mulțumită. îl urmă și de astă dată în demnul creisei ciutelor. Străjerii îl priviră cam cu bănuială, dar auzind că duce Măriei sale un plocon, îl lăsară să treacă. Împăratul se uită la el cu ciudă și încruntare. Mm, iarăși mi te arăți în cale, piazărea! Pe semne îți cauți pieirea cu Ce vrei? Ce ai mai născocit? Nu vreau nimic, Maria ta. Iaca, ți-am adus și eu un dar după puterile mele. Tu? Un dar? Ce fel de dar? De saga asta, Mărite împărată. Deșarto acolo, pe kilim. Să vezi, Maria, ta, ăștia, ăștia, sunt cam mărunței, dar am și alții mai mari, mai, mai lucitori. Deșarte, de saga, am zis. Oh, nu Nu...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 Am, a, da, adică sigur, la, la vorbind, da, am destule Maria, dar grămezi, da, uh, grămez, grămez, da, um, da, uite, așa, uh, înalte și uh, să tot fie câteva care, vârfuite, Care, grămezi. grămez, da, da. Grân, <laughs> cum mi te Cum te-am putut eu înșela? Te credeam sărac, lipit. Mm -hmm. Tu ești mai bogat decât, decât toți împărații lumii la oaltă. Hai, vino, vino, te-a mea! Stai, corea, să vorbim pe îndelete! Da! <laughs> o să zic că Mormane, Maria ta mormane. O mame de bună seamă, le-ți ascunse cu strășnicii. Mm, le țin și nu prea. și siretule. <laughs> Ascultă! Am băgat de seamă că te uiți cam gale. Socota și-i derca și ei. Iar da, inima, ges. Tare m-ar bucura să-mi fie gine. Ce zici? Ia, Maria, ta, eu ce să zic? E, să vină domnița iedera. Ce spui, voi? Ce? spui? Aia am Ia, Maria Maria, nici nu știi ce leac fermecat m-ai turnat în inimă. Uite, eu sunt gata să mă lipsesc de toți, de, de toate mărgăritarele acelea, în folosul Mariei tale. Nu șuguiește, de ce vorba împărat. Poți să le iei când pofteşti. Iată-mă, tata, crut dragul meu! Copila mea pot să-l îmbrăţişezi, că -și mă voie să ți l dau de sus. Oh, mult m-am frământat eu pentru fericirea ta. Chiar mâine ursitul tău te va duce în strălucitui palat. <laughs> Maria, dar eu n-am niciun palat. Ce... Siretule! <laughs> Siretule! <laughs> Mărite, tată, și iubitul meu săt. eu nu jintuiesc după castele și oglindi. Mi-s de ajuns ochi albaștri de cicoare. Te vei oglindi în pleștarul izoarelor, domniță, și frunzele ochilor tăi se vor îngemâna cu frunzele Mestecilor de argint. Iubirea curată ne va fi podoabă. Soarele ne va polii pragul în zori și serile ne vor bucura asfințiturile de mărgeani. Căprioarele îți vor fi zmui mlădierea și păsările ne vor fi dar de nundă. Vino domniță. Iubire. și domnița ieșiră din palat ținându-se de mână cu ochii înrourați de fericire. Iar împăratul, îndată porunciu să purceagă șirul de care pe urma mirelui. Marele fu uimirea cărăușilor domnești văzând grămezile acelea de mărgăritare în mijlocul pădurii, căci pasămite ciuda zrăvană, împlinise totul cu șart, schimbând mormanele de cărbune în nestemate albe ca omătul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 Am grămadit aurul vistei într-o singură cameră, tot degeaba. Aurul aneta. zici, ce preț mai are aurul? Aurul e pleavă, pentru că mărcăritarele acestea fără seamăn Aruncați aurul afară, pe uliți, pe tăpșan, umpleți întreaga visterie cu mărcăritare. Oh, cât suntem mari. De strălucitoare! Nimeni nu stăpânește asemenea comoară. Voi fi cel mai bogat împărat al lumii, cel mai puternic, cel mai sever! Noapte noaptea aceea împăratul nu lipi geană de geană din pricina nefireștii turburări ce îl stăpânea. Abia se lumină de ziua că un curtean să aducă din veciuri o baniță de mărgăritare să-și bucure ochiul cu limpezimea lor. Dar iată că trimisul se întoarce cât ai clipi galben la față și tremurând din toate mădularele. Maria, maria o nenorocire, un întâmplare de pomină, măriata. Ce tot voi voi acolo? De ce nu mai ai îndeplinit porunca? Iertare, mariata! Nici nu puteți să cresc. Îmi îngheață sun un nenorocire mare, Maria, da. e plină numai cu cărbun. În loc de mărgăritare sunt cărbun. Cărbun? Cum cărbun? Ce fel de cărbun? Iaca, din ăștia, Maria. Mar și negri ca pământul. Mărgăritarele s-au prepăcut în cărbun, Maria,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 Căci doar Maria ta ai puruncit să se repede aurul în uli. Eu însumi. Eu oare? Unde mi-a fost capul? Prăjitorul m-a lăsat sărac, sărac. Ajută-mă, în sfat. E, apoi sfaturile le-am dat la vremea lor, Maria ta. Dar acum, tânguile zadarnice.